Повернутися назад і почати все спочатку вже не зможу. Маріло, я цього літа виросла аж на два тюйми. Пан Джиліс виміряв мій зріст на дні народжені в Рубі. Так добре, що ви зробили мої сукні довшими. А темно-зелена просто розкішна. І я вам дуже-дуже вдячна, що ви пришили до неї волани. Я розумію, звісно, що це не конче було робити, але вони такі модні цієї осені. І в Джозі Пай усі плаття теж із воланами». «Тепер у цій сукні я вчитимуся ще набагато ретельніше, і таке щастя мене гортає десь глибоко в серці від цих валанів. Отже, варто було їх пришити», – визнала Маріла. Повернувшись до Ейвенлійської школи, пана Стейсі застала своїх вихованців готовими з новими силами взятися до роботи. Особливо завзятим був підготовчий клас, перед яким наприкінці року маячила, кидаючи похмуру тінь, нарешту тернистого шляху, перспектива вступних істотів. Сторінка 257. Від однієї думки про це серце кожного учня холонуло від тривоги. А що як не складуть, тієї зими Ен судилося хвилюватися майже без перестанку, навіть у неділю після церкви, тому жодних моральних чи теологічних питань вона вже обмірковувати не могла. Іноді в неспокійних снах їй вижалося, як вона розпачливо вдивляється в список тих, хто успішно склав іспити, де прізвище Гілберта Блайта яскріло на вершечку, а її, власне, взагалі не згадувалося. Та попри це, то була весела, сповнена праці зима, яка проминала й стрімко. Уроки були так само цікаві, а суперництво так само захопливі, як і раніше. Нові світи поривань, думок і почуттів, Спокусливі обшири незвіданих знань, над кряшем кряш, над стрімчаком вершина, розгорталися перед палкими очима Н. Е. Багато чим вона завдячувала тактовному, дбайливому, неопереченому керівництву пани Стесі, котра вчила своїх учнів самостійно думати, досліджувати, шукати нових рішень, заохочувала звертатися зі звичних уторованих шляхів. Це обурювало пані Лінд і шкільних опікунів які брали під сумнів усі нововведення, відхилення від прийнятих методів. І на дозвілі Енни нудьгувала, бо ж Маріла пам'ятала рекомендацію Спенсервельського лікаря. Більше не чинила їй розвагам, жодних перешкод. Дискусійний клуб жив повнокровним життям. Там уже було проведено кілька концертів. Відбулася одна чи дві вечірки, майже такі самі, як у дорослих. Були катання на санях, і веселі години на ковзинці. Тим часом Енн росла так швидко, що Маріла, ставши якось поряд із своєю вихованкою, була вражена, що дівчинка вже вища за неї саму. «Боже, миле, як ти виросла!» – зітхнула Маріла, не ймучи віри власним очам. Ці нові кілька дюймів зросту Енн пробудили в її серці дивний смуток. Безслідно зникла та дитина, котру вона навчилася любити – Натомість стояла висока 15-літня дівчина із серйозним поглядом, замисленим чолом та гордо піднесеною голівкою. Сторінка 258. Цю дівчину Маріла любила так само, як ту, колишню дитину, а проте їй не давало спокою дивне-тушливе відчуття втрати. Того ж вечора, коли М пішла на молитовне зібрання з Діаною, вона сидячи самотою в зимових сутінках, не втрималась і заплакала. Метю, що саме зайшов на кухню з ліхтарем в руках, витріщився на неї так перелякано, що сестра всміхнулася крізь сльози. Я думала про Ен, пояснила Маріла. Вона стала вже зовсім доросла і, мабуть, поїде від нас через рік. Я так за нею сумуватиму. Вона буде часто приїжджати, спробував їй втішити Метю, для котрого Ен була завжди залишалася маленьким жвавим дівчам яке чотири роки тому він привіз додому зі станції Брайт-Рівер. А тим часом до Кармоді вже побудують залізничну гілку. Це буде геть не те саме, якби вона була постійно тут, сумовито зітхнула Маріла, вочевидь постановивши далі роз'ятрювати свою невигойну рану. Та хіба чоловіки зрозуміють, були й інші зміни в Н, не тільки фізичні. Вона стала набагато стриманіша. Може, думки її текли невпинно, а мрії буяли, як і досі, та говорила вона, безсумнівно, менше. Маріла також це помітила, прокоментувала. Ти стала чи не вдвічі менше щепетати, Ен. і пишні слова позникали. Що це з тобою? Енн зажарілася, усміхнулася, відклала книжку і мрійливо визвнула у вікно. Там на дворі бубнявили великі червоні бруньки дикого награду, налеті щедрим світлом весняного сонця. «Не знаю. Та мені вже й не хочеться стільки говорити», відповіла вона, спираючись під буріттям на вказівний палець. «Краще думати про гарні, милі серцю речі, а думки зберігати глибоко в душі, мов, скарби. Не хочу, щоб із них дивувалися чи кпили. І пишних слів я чомусь не хочу більше вживати». Сторінка 259. «Хай і шкода» що я виросла і тепер могла б це робити, якби захотіла. Цікаво бути майже дорослою, хоч це й зовсім не те, чого я сподівалася, Маріло. Треба ще стільки всього вивчити, зробити і вміркувати, що напишні слова геть налишається часу. І пана Стесі каже, що короткі слова сильніші, виразніші. Вона радить нам писати твори якомога простішою мовою. Спершу було важко. Я вже так звикла нагромаджувати всі пишні звороти, які знала, а їх була ціла безліч, а потім навчилася, і тепер сама бачу, що так незрімняно краще. А що з вашим літературним клубом? Я давно від тебе про нього не чула. Його більше не існує, і часу бракувало, і, я думаю, він нам просто набрид. Яка то була дурна писанина про кохання, убивства, втечі таємниці? Пана Стесі іноді завдає нам писати оповідання, але тільки про те, що може статися з нами в Еймонлі, дуже суворо критикує і від нас вимагає того самого. Я й не думала, що в моїх творах стільки ват, аж доки сама почала їх шукати.